Balada Corbilor Posomărâți, cu gheara lungă, cu pliscuri negre de oțel, ne-am înfructat cât să ne ajungă din prânzul marelui măcel. Cu patrioții la parada, amestecați printre eroi, de-a valma coborâm în stradă, dar nu ne ducem la război. Când gemen vaier lung câmpia, când stau întors spre bolta cruntă, cei logodiți cu veșnicia sub ploaia rece și măruntă, când moartea seceră flămândă, Făcând mormane de eroi În dosul frontului la pândă, Noi nu ne ducem la război. Târziu, cu penele mânjite De sânge negru și sătui În cuiburi calde și ferite, Ne împărechem și scoatem pui ce s-or Ca și părinții din hoituri slabe de eroi, Căci, soli voioși ai suferinții, Noi nu ne ducem la război. Alteță, zvonul crește iarăși, Adună-ți ceata de eroi, cu moartea suntem buni tovarăși, dar nu ne ducem la război.